گرزول امین دلرا مال دیر، پریمان مال می والا ور و بنین شهودا بچی حاضر، دمالدار سلی بچی، آغا نوکرین که نوزکا طول حاضری، و بنین شهودا بچی حاضر، و محطو لحو تمحیدا تیاره مکرده دلرا تیاره، تمحیدا بچونه می والا تیاری کرده، زما یاد ماوان ازیدا بیا تم لري چې مالو زیات راګړې شي کلا داسیندا انهو کانا لایا دینانیدا یقینا نو دې زما دا یا تون دښمنه زما آیا دونو سره دښمني کړې ده سوره قه سوده زر دې چوب شي جون دلرا سزا فکرا وقدران دا مونږره د قران حالت ذکر کایم ا مونږره د قران جین دا عجیبا نقشه پیښ کای دا نقشه ځان پر یاد کا انه فکرا یک نن د فکر او ځان سره فکر کای یره د دسو مطلب دی د دسه پر راغله ده دسه تناستي وقدر اندازه له ګولا هه پاترا تولګید کنه مشریغ ا آہ... مشریو اقتدار غواړي دلته کې ځان مشروط کول غواړي فَقَدِ لَا کَی فَقَدَ رَأَ بَلَا نَدِشِی سَرَنگِ اندازیو لا ګولا ثُمَّ قَتَلَ بَیَارِ بَلَا نَجِی کَی فَقَدَ دَرَ سَرَنگِ اندازیو لا ګولا ثُمَّ نَذَرَا بَیُوکَ دَل بَد بَد داسپې مې ورانی کې وستر بد بد بغوری او دا نا پوکی بوې داسي او دا غوسه غوسه به چیر داو کما او داو کما ها او دا پستر کو بدی یری سوما با سا به تندې درو کو چې پدیونه شو ان تندلې کوټی ورکړي او دا غوسه رې دې رځاتو چې پدیونه شو تندې بدرته درو او پدی باندې بدی یری وا با سرا ځل کې تانګ شو در اوړې ده پوکي هوال اوف اوف و هغه ولې ده دی وغه شان لګيا وي ثمات برا بهشاک لالا چې پدې ونشوان بهشاک را وشاخو گیا ها دا دغه په لواني ده دی بزر شاکي واس تاک برا ځانې کټو غاڼه ساده له ټاسوار کوغه واني واچوې زماړه وقالین ها ځان ودا الا سیرون مگر سیر دې یو سر اثر چولې شی وې دې کې یره چې سو غور کینو سې چل غون دیو کینو سږدي شي جادو غونده دی ورسره ان هازا نويتا الا قول البشر مگر ویناد بندا سوسلي هي سقر ذ وی چوب غورځو دلرا دنه وګو دلرا سقرطا سپاتا تا تا سا سقر لا دوبقي ولا تذر نپري دي اډوكي او نو خوا لوحه تل البشر سوزون کي له کولران علی حدیثه دا <الليا> شداش بدیبانی بشمیرملایق دی تیسا نه ہوتا وی عاشرا لست وی نور لسه اوخاله کوئی بغیر زمانه دیشن نکلا مطلب دا چې الله ته محتاج دي او بشمیرملایق به الله مقرر کړي دي و ما جانا اصحابنا ری منی دی ګر ځولې خاوندان دور اله ملایقتن مگر ملایق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 او شک بنا کئی آکسانچ اور گریشوی کتاب و مومنان او دید پارا چوی آکسانچ زنو کی مرز دی او کافران سیراد کلی اللہ پا دی مسال د بیانو لو دی تس ضرورت تی یروی دی مسالو نو تس ضرورت دی پکی دا مسالو نووی او دا پکیو یو دا پکیو یو دا پکیو یو دا پکی تا دا پارا ویم او چی زرد دی پیویو چوی کازال که دارنګي بیلاری کې الله چې واړي لار خې عجابتې واړي و ما يا لموجونو در ربګا الهو نبي جنې لخرې درفتا الهو مگر الله الله هغه لخرې او مخلوقات یې پیدا کړې دي عجيبه مخلوقات د الله دي ثم لایکی په وحي مقرر کړیو لکه جبرئیل امين سو ملائک در روح اغیستو در مقرر کریو، او مشر داغی اسرافیلو، نا ازرائیل، او سو ملائک اغیر پشپیلی والو بانی مقرر کری دی، فیامت پورت پشپیلی وی، اسرافیل علیہم السلام، او دا ټول الله مقرر کری دي ملک الموت اغیر مقرر کړی دی، دارنگی آمال د انسان بانی کرامن کادبین مقرر کری دي اوسه انسان نه حفاظت د پاره دی لهو موقبادو من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله انسان نمک کې urus روان دي ملائکه د دې حفاظت کوي اوس په جنت باندې مقرر دي او داغه په نعمتونو او غتار رضوان ویلې کیږي اوس ملائک داسې دي جهان پا جهنم بانی مقرر دی آتی سا دی او سو دا قبر پازاب بانی مقرر دی چایتا نکیر من کروئیم دا بیشمیر ملائک الله مقرر کری دی وما یالم جنود ربکا اللہ نفی جنی لکر درستا مگر اللہ وما یا اللہ ذکرہ للبشر نوی دا مگر پند پارد بندا کاللہ یقنن والقمر استا مثال شاید دا والقمر شاهد د سپومه یې استا په حالت باندې د سپومه یې حالت اغا عجیب دی سپومه چې کلا اول رخيږي اوله شپه یې نه نظر باز سړی ویني نبی اسلام مثال بشان د سپومه یې نظر باز ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ده د دوی مدري مشپه چی شي آ نو بیا عام خلک یې ویني نبی علیہ السلام باندې بیا عام خلکو ایمان راوړل چې کله دیار لسم او سر لسمه تورسی نو ټوله دنیا یې نبی علیہ السلام چې کله ديار لسم کال شو د نبوت ټولې دنیا ولید او چې کله د پین لسمه نواری سوار لسمه نواوړی نو بیا په کمیدووی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال په شان سپولمای وي دنیا کې اوزلې دوولال دنیا نه واللیلی عزت بار او شپه کله چې بشاشي و صبحي سبا عزت فارم کله چې رڼاوکيم خبر دا انها به شکلا قامخا یو داګا لو یو نه كوندا يرونکې بندلاله د چاږي خو غي یا يتقدم او يتاخر کی مخکي عملو کې یارستو فریدي آر یو نصب پاسو چې کل لري رهینا غاڼه به یې یني د عمل حساب ور سره کیږي مگر خوندان د خلاص والا په جناتون کې اتسالون دی او بل نه د بوسن وبګي د مجرمانو ما سلګګوم دی سقر سې شي راوستي تاسو سقردان وای به دینو منګا مونږ کوونکی نو منګا توا مرګ کوونکی ومنگان نو با سر د نن نو ځنګو نا پګا پوګې ومنګا چې د روبه مه پرز قیامت تر دې چې راغې موږ تا مرګ یقین مرګ بما تنفهم د شافین به دا ورنه کتاب سلا شبارز شبارز ګونګو نوسو شو د لرا چې د قران نامو رضین مخړون کیدی تذکرات د قران نوم دی کان نو هم ګویا دی همرم مستنفرہ خریدی تریدنی، خر چیو تریگی، نو آگا بیسوکنی شو چنگو لی، فرات فر من قصر تختی دا زمری نا، دا سی بیمان تختی دا قرآن نا، قرآن چو ارتوائی، توویگی نی دا خر دی تریدلی دی، زمری پی و روان دیو دی دی تختی، بل یوریدو کل امری من حوما، بلکه رادک یار سڑی دا دینا، چراب کریشی صحب منشرا، عملنا ما پرانستی، ینې ماده دی الله بخله باندې وای دا سیندا بلای خافون الاخرہ بلکی دنی یریږي د اخرت نا دا سیندا انه تذکرہ دا سورۃ ده پاندې چاجه خو خیاد کی دی لرا و ما یذکرون نشیادو له دیلا مگر چې واړ یلا و اهل دقوا وا اهل المغفران دا لا لایق دی دراحم وا چا چریږي او دا الله لایق ده د بخنی هغه چا ته عجیب اخن غواړي سورته کی ترغیب تبلیغا چې مسله اورا سوآ سورته قیامت ترتیب کی پینځه آیایم دی او نزول کی یو دیر شمه دی روز تو د سورته قاریانا نازل شوي دی رابه د دې سورته د مخکې سره ارګلاجه مخکې سورته کې ترجیح ورګ قران دا ندي سورته کې یاره ورګي هغه چا دا چې د قران نمون کړی دی دیو جنا ور پسې راوړو د دې سورته د اسوره دې اعلی بوري دله سورته ني او پدی دول سورتونو کې اس بات دا قیامت کئی پترقی سرا او دی کئی زجر ورکی منکرینو تا لا اقسمو بیوم القیامہ نشاہد کو ما ورزد قیامت شادت تا ضرورت نشتا نشاہد کو ما نفس د ملامت کئی ان چې ځان ملامت کوي جا غنار نه شوی دا ملامت ایمان الله معافی را توکي آیا صبر انسان آیا ګمان کې انسان کافر چې جواب نو ګمنګا ډوکی دد بلہ ولینا قادرین ابدا ځال کې چې من قدرت لرونکی یو الا انه سویہ بنانا پدې خبره چې برا برب ګمنګا بندونه دد بلګې را د انسان لیف جرا ماما چی دروغ وی پراتون کی ورز باندی تا پوز که چی کلو وی ورز دی قیامت وی زا باری قل کلا چی برگی بروگیشی یا گڑی وڈیشی سترگی و خسفه القمر و بینورشی سپوگمائی و جمعه شمس و القمر او جمعه شی و زیشی انوار سپوگمائی دا دنیا لری شی و دا دنیا لاړ شیم یکولو الانسانو وای با انسان پداو رزباندی این المفر کمزه کری زیده تیختی کم تا رب تو تخت ما سپگمی لار بی نور شوان مرا سپگمی یوزیشو سترگی برگی بروگی شوی قیامت راغی دا لا وزر نشتا زیده تیختی رفستاتا پداو رزبانی مستقر ادری دلی یونباو الانسانو خبر بشی انسان پدا او رس بانه پاسو چه مخی کردی دیو رسی پری خیدی انسان پخبل زان بانه لیدون که دی اگر گوڑانه کې عزرونه لا توحر ایک بیهی لسانه کو مخوضه وا پدی قرآن بانه چه پخبله لیتاج الابیهی دیر پارا چه تلوارو کی پدی باندی تلوار پی مکوه او دا پا ترتیب باندی وایا ترتیل سره وایا مطلب بانی خلق پو یوا ان الله جمعو یقینا موږ باندې جمع کول د قران وقرآن دا دی ستاسینه کې جمع کو بیانول قران بیانون د دې ستاسو لینا قران معنا بیانول بیانول د دې ستاسو لینا پېزا قرانا وکلا چې لولو مونږه دا قران په جبد مالک د جبريل امين فتاي قرانا نو تابشاد لستودي د بیان دی وګور را جبريل مینه لولي نبی اسلام دوي دور دغو د نن را له به د بدل لا او وینا چې مام قران وینو ته به مرصرفه د هواي ثم بیا موږ باندې بیانو لري دي كلا بل دوحبون لاجلن یقینا داسنه دا بلکې دوس غني تاسو دنیا لره ابريده اخرت وجوه يومئذ ناضره لیر مکه نا په داورستا زبې په لرا په دباګدونکي وې او ډیر مکه نا په داورز باندې بازرا ترش بوي الی ردی په موته زلاو باندې وک زکه موته زلې موته زلاوي دال لا دیدار دا قیامت کې نه کیږي الی ربها ناظره رتوګدونکي وې الله دې زمو ديدار قبل نصیب کې دیدار الہی او جون یوما ایوین باسرا ډیر مخونه په داورز باندې ترشوی ګومان بکې ته چې شې وې دا د سرا فاقرا سغدي دا سينه دا ګل چې رسیږي ترآقې روحونه مركونتا وکیلمن رق من رق سکتدا دا ویلې شي سوده تمچون کې لګ دم خرابه نیوای چوي کنه دنیا کې بدامګر په سي ګرځې دو حالتا بوی دمگرشتا کنا وزننا انه الفراق خیال بو کی چه دا غو بیلتون دی تاو بشی یو پندی دا بلی پندی نا چه دا مرگ وقت راشی نسختی دیره یو پندی پا بلا باندی والی او سای وخیجی الہ رب بکا یومیزین المساق رستا د پا دا غو رستللی پلا نو دې تصدیق غون کې د قران قران تصدیق نه کړي قران د چرته د الله کتاب نه ویلي قران د چرته عالمی کتاب نه ویلي انفرادي کتاب ورته ویلو ولاس الله او ني عبادتي بدني کړي او ولیکن کذبا لیکن دروغي ویلي او له دل یو ثم صحابه بیا لا اهل خپل تام يدا مت فخري غون کې او لا لاایق دې ته لدا مقام فا اولا نبیاء لائق دے ثم اولا بیاء لائق دے لکا تالر دا مقام فا اولا نبیاء لائق دے آیا گمان کے انسان آئیو ترکا صدا چه پری بخو دے بیکارا یعنی امرو او بدتا نکی گی ولی نا علم یکو نتفتن ممنی اینا آیا نو دے یو ساس کے دمانی یوم ناچ چې لے شیو آگا منی غرزو لے شیو آپ سمکانا علاقتن بیاشواوی نا جم شوی فخلقانو پیدای کدل را برابر کدل را در زولی دزنا جوڑی ناری نو زنانا علی سزا لکا نده دغزات قدرت لرون که پده خبر آجی جواندی که ملو لارا سورت که زجر ورکو منکیرینو دا او اس بات ده قیامتو چه قیامت اومن قیامت را دلو والده سورت دهر دې ته سورته داهر مې سورته انسان امرته وي سورته الانسان ترتیب گی داش پګو یایم دی او نزول کی اتنه وی دې روزو سو د سورته رحمان نن نازل شوه دې عربت د دې سورته مخ کی سره اره کلاچ مخ کی سورته کی ویس او دیرش میااد گیم الَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى دمانه په پیدا شوهلې ندي صورت دې میاد کې وی انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نګړ وړ څه از کینه مې پیدا کړې ده خلاصه د صورت دا ترتیله مخه او یم مثال چې څنګه مې پیدا کړې دغه چې به را پورته اولس انامات پا دی صورت کی بزیکر کی پا انسان چه انسان ادا نیمت سنم ادر سرکری تا دکم یو نیمت شکریہ ادا کرا حالتا علال انسانی پتا دیس طرح راغلے پا انسان بانی او وقت زمانی نو دے اسشی زکر شوے انا خلقنا لانسانا بیشی کا پیدا کردے انسان لران من نطفتنام شاجند اساس کی گاد وارنا امتحان کو بدباني ګرځوندل را سميان بسویره اور یذن کې لیذن کې ګډ ورساس کې اداګی نه انسان جوړ شوی الله غوګونه درکله او کے د الله تا په دې غوګونه کتاب چر دوان اوریدو تا په دې ستر ګو چرته د الله توحید د لایلونه لیدل ان ها دین او سبیل یقیننم بیان کړي د تلار ا م شاګران د دې یا شکر ګرګزار و م کا یا شک شکران شګرام یګن انتظار ګړمه کافران نه را سلا سلا زنجیرونه واغلال نو تو کو نو د ګرمور انل ابرار یګن نیکان سکبا مین کا سین د کا سنا کانه مزاجوا کافورا جوه خلداگر کافورو د کافرو خوان به بګیم عین ان دایو چې نه دا یشرو چې مړیږي با پدی باندې دا لا باندې ګان اړې بدلره باړول باندې یوفنا بن نظرې توراله به ګی با کام د الله جریږي با د اوردینای چې شر داګه یوګد او تو هم هرګور کوي ته ام لرا سردمینه دد مسكين یتیم او قیدی دا انما نتویمګم لیو جلا او دا ورته وی چې موږه توا مدرکو تاسو دا لا درځه د پاره اراده نه کوو تاسو نه د بدلې ولا شکر او نظر نه تعریفونه چې زمنګ تعریفونه کوي او زمنګ صفاتونه بیان کوي خدای لا درځه د د الله تاسو هم درکو منګه یری کو د سپلرامنان دا ورځې نه چڑی را ترشدا قم تری را سختا سختا و رضا او ترشدا فوقاهم اللہ و شر رضا لکل یومی و بساتی دیل را اللہ دشار ددغ و رزنا دا نعمت دے یاد کدا اللہ نعمتو ولقاهم نظرتا و سرورا دوی اوبل نعمتو مخامق بکی دیل را دتا زگئی و خوشا سره خوشال خوشال بی تازگی تازگی بی دار طرف نہ بہیم تو نہیں آوبل نعمت وجزا ہم بدل اور گدی لرا بسود صبر جنت دنیا ری خامن ڈڑ لگاون کی بدی کی او کور سو باندے لا يرون فیها شمس ولا زمہریرا نہ بینی پای کی گرمی شمس مانہ گرمی یانور ولا زمہریرا نسل جی وَتَأْنِيَتَنَ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا نِزْدِي بې پديبانې آرام داغي وَزُلِلَتْ قُطُوبُهَا تَذْلِيلًا <تصفح> تامر سي بيوس کړه دې تره کې وو ریښه وَزُلِلَتْ قُطُوبُهَا تَذْلِيلًا پتا بيدار ويشي می می دارې پتا بيدارې دو پتا بيدارې باندې وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ ګرځولې ويشي پديبانې لوهي دسپینو زرو واقوا بینو کوبونام کانن قاری را عجیبد شي شو کیشي بعد سپینو زریوی انده دا کلی وی دلرا په انده دا کولو و یسقاون فیا سکول شپ پدگی پدوی باندې کاسان سان کاسیږي په کاسو کان میزاجو ازنجبیلان چې خو خل دغیره د زنجبیلو زنجبیلو سونو عینن دایو چینلا بیا ستو سماصل سبیلام پاریگی جنو می خودی شہید بہ اصل سلسبیل سلسبیل معنی ہمیشہ روان دا و یطوفو علیہم الملائکہ گر دی دیبان بالکان محلدون امیشا چھنی بہ ورساری دنیا کی کورسرا او باخیرت کی بورسری کلا چھوینی دیلرا گومان بگی بدئی دمل گالرو منصوران اس او کلا چھوینی دیلرا سما پدا مقام کی ها سماره اتا په داغه مکان کې ویني نه یمن نعمتونه او بچین لرم ها لیهوم د باسه بيددې جامې سندوسین د نریری خمو ده شنو ری خمو نریری خمشنا وایست ابرق او د غټوري خمو وحلو اصابرا دنیا کې د غریبې واسکټو درگاه ته بلاله مسله به وکړه واسکټو غریوان به دیشلو الله بوله د ری خمو جامې وحلو اصاوی را منفیزدین کالی دار وشین، باهوگان در سپینو زرو، باهوگان بورتا چه هغه اغا بازی تپاکی وی، باهو میمو پلاس مینکا، اوز ده باچه در بارتزم تشملوانزونا باهوگان، اغا بورتا اللہ، واچه ای جنت کی بورتا غدغد باهوگان، دنیا کی خوی یو گلی بواد غریبی، در شوشا گلی ایو، چلا بده در گات او مساله به وکړه اګړې به دی او به وهم الله ورتا په جنګ کې به هوغان واچې وڅقاهم ربهما دنیا کې د سړی سره به خوان نه کوي باندې او به و بعد ور سره لګي او ده خود سره لګي جنات کې به لاس اړو سره مخون کوي وڅقاهم ربهم شرابا او حوران او به سکی وڅقاهم به دې باندې رد دې سکل پاګه یې کنان ده کانا لګوم چې ځان د 10 تا دواره بدلان دې ګوشش تاسو مقبولم یګینان موږ هراله لګلې دا باندې قران پراله غلو حکم دربطه دا بيداری مګاو د دینه د ګنن او کفرا یا من کرد توحید یاد ګنوم درستا سباو بیګان او د شپې سجده کوال دا باقی بیان کده الله د شپ یوګدا اوګدا شپلا او لا د یو جړ ورتان یقین انده خلک مینکه د دنیا سره او بریدی مخیتا یو راز درانه موږ په اړه کړي دی مضبوط کړي مینې طاقت ده هی کله چې واړو بدل بګو په مثال ده دی تب دی لا په سره دا پان نه د چا چې خوخه او دیني سره بدلار و ما تشاونه نشي خوخه ولې تاسو مگر چې واړ یالا یقین ننه الله حکمت حکمتوالا در نکی چاله چواری ایخ پلا میره بانه که ظالمان تیار دی لرا زاب دردنا که صورت که ترقیوه در کی صورت نا او مثال ذکر که چه انسان سنگه می پیدا کره درخشان باده راپورت دکمه او انامات ذکر کول صورت مرسلات ترتیب کی اواو یایم دی۔ او نزول کی دری درشم دے رسو ده صورتِ حمزانا ربط ده دی صورت ده مخ کی سرا مخ کی صورت کی حالت ده نیکانو ذکر کو ندی صورت کے با حالت ده بدانو ذکر کی دیو جناب ورپسی ایراغڑو حاصل سورت تخویب او یرا او دول الظلال لفظ دویل او دومس کی سورت نترقی والمرسلات عرفن شاہید دی ملائک چتلون کی دی عرفن پا فلا صفات شاہید دی آغا ملائکو چطلون کی سختی کا ان کی دی آسفان پا سختی گولو سرا کافر و سرا وناشرات نشرا شاہید دی آغا نسلون کی ملائک پا نسلو سرا یعنی شکل باد رائشی نوارسو آغا یا ملائک تی مراد دی آغا بادون تی مراد دی فالفارقات فرقا مشایددي بیالهونکې په بیالوو سره یعنی کااف رامومن بیاله فملقییاې ذیکه راړونک دي, سرا يعني كافر ومومن ذكرا دي دالا لرا عزران دا الله کمم لره اوزران دپه د اوضر خمولو او نوصه یا دپه د یاری وګلو یقیې نهنا چېواده کولی شي دا سره رالو والله ده کله چې سووری دود بین نوور شي کله چې اسممان فجد كلاكي غرونانو صفات لري كريشي كلاكي رسولانو تا عقيتات وخور كريشي ليا يومين وجلات دا كمي عراضي دا بارا محلت در كريشي وي دي سمرا لوي عراضي دا محلت در كريشي وي دي عراضي پسالي دا صدتا دا پتان صدى عراضي پسالي ويلو يوم اذن للمقذبين حلاكات دا پدا ورزباني درو جنو لران آیا ندی حلاکلی منگا لنبانی بیاور پسی کری منگا د دارنگی کومنگا دا مجرمانو سرا حلاکت دی پداورز مجرمانو لام آیا نمی دی پیلاکلی تاسو دوبو نرمونا و جالناو گر ظلمی دا پازی دودری دو کی تراندازی معلومی پوری اندازه کلی می دی سخاندازه کون کیو حلاکت دی پداورز بانی دروجنو لرام آیا نمی دا گر ظول اسم کان کفاتن کافی ا هياند بارا د ژوند و ام وا د بارا د ملو حيات نبی والا د وای دا ام واتان ته کې د لری کې قران د دشمن د غلبي د بارو چې دشمن باندې بغالب شید د شکل د زمري پشانو او نصرو دای د بل څه د باران ی غوسه د غوسنوي پريات به ورته كهو او نه سره دا شکل خر خروي او لاغه نه به امداد غوختم ادافي خلګم بګشته پدي وطن کې چوي دا دانګ بابا لري پدي نه کوي چوي دانګ ستا وي دانګ بابا داګه نا هاجه تون غوالي داګه نا امدادو نه غوالي عقلي والے شي وي ديوي دا بابا غانم پري وي وقدر ظنوا كثيرا ونحن سنة قمرة كدية عبادات در دير در در خلق لا زيادة ظالمان لرا مگر قمرة در وجد آئنا ما خطيا دم در وجد آئنا جو غناونا كدية در اغغرق شو در وجد غناونا در دعنا اغغرق شو فوت خلونا را ندن شوورتها اسبات دعذاب قبر فلم يجدو لهم من دون الله انصارا وبنموميز اللهم بدا الله نا امداد دين وقال نوه منوه علی السلام اي ربزما. م پرېوی پسنه کبانه د کافرانو یو کوره انکه یقیننته کپرې دې لره گمراهی ثابت دي ګان نه دی گئی مګر پاجران او کافرانو نه نیم سو بیان او زړې ستړي شو زړې ول ستړي کوم ثيري شروع ګړي الله اولاد ختم کی نسل ختم کی اره زما بخنو بغنو ما ماتا زما مور بلار دا چا دا چې لاره زما مجلس په مؤمن او مومنانو سره مؤمنانو خوځو تا مزیع تیزان امام اللہ مگر تبایی مسئلہ رسول او دلیل نقلی دنو علیہ السلام نا صورت جن ترتیب کی دعاوی آئیم دے او نزول کی سلوی اختم نمبر دے رسو دا صورت نا نازل شوئے دے رابط دا دی صورت دمخ کی سرا هر کلاچ مخی صورت کیوی وقد خلقکو متوارا مختلف و حالاتو کې پیدا کریئی ندی صورت کی ویولسم عیاد کیوی وآنا من نسوالیون ومن نادون ذالک کننا ترائق قددا مختلف ڈلیو حاصل لسورتو سورت کے رد شرک اعتقادی و واقعات جناتو قلوحیا علیہ وا یا وحشی માતા چې غوږی خو دوه یو دلګر پریان نا وی غوی منګوارې د قران جیبا قران جیبا زره چټول دنیا یو خو د قران بل خو دې د نبی اسلام درات لو سره بر نه شو ها مشرته پریاد وکا هغه خو ارکلل چیزې لار شي او په غوته تقریبا د نصیبین علاقه دی راولېګل او عالتا چه سنگر عالل او کې تیهاما صوبه تیهاما ورطاو عالقلا صوبه تیهاما کی مکام دینا و طائب داراتل چه کلت دیده دی تر عالل او پا کې گرد دل کشی کو او دو نبیل اسلام تقریری واردو قرآنی ته واردو نواریان شو او وادی النحلکی نبیل اسلام قرآن وئی لقد وهي اليا انه السماء نفرن او هي وي غوه شي ما تا دانوي چې قران پيريان وريده وي او هي اليا زه اسلام علم الغيب نه دي پيرياني خو کې ولارد نبی اسلام ته پتن لګي شام اورون کې د عيسى عليه السلام شکر جوړ شوې اداګ عبادت کيده کی ایران کیا تشکدي وي د اور عبادت کيده هندستان کې بود رامکندر دا غی عبادت کیدو او دنیا کې به ترسیم شی وو چین جاپان کې د غیر الله تا چې غواله کې دی عربو کې منات منا ته چې غواله کې وی ټول دنیا یو خووا نبی اسلام بل خو ولاړو په حق باندې کلاکو قران ورته غله او دنیا یو خووا پښتنو کې چا پیر وا د چې غوالې چا کاکاس ته تو چا لوی ځوان قران یو خوان او دنیا بل خوان زګا پیریان وی چې اوه یې الایا انه استمع نفر من الجن ان سمعنا قرانا نجبا عجبا قران مو ورده یهدل روج دی لارجی په درت د اسلام ایمان والوں من په دی بانی دان وی چې اعتراضونه بشورګل ایمانم بیراول شهربنو کو درسره شریګبنو کو درسره یوتان زګا وی تپاتولږي قران ټول توحید دی شرک اشریک نکئی قران وريده شرک نکئی وانو تعالی ایمان د قران سره په خيګي وانو تعالی جد ربینا شاندايه چ دې ز ماده رب زمنګا نې دا نیولې خزان اولاد یقینا نو بیا خپل اپمنګي انه کان یقولو وو چی, دانوی چی وی با سفونا بيو کو بابا منګي د انو چی زمنګ محترم او زمنګ مشره چا مې شرګمراه کړی هغه تبي وقوف او قما قلوي پلا باندې دياتي زمون ګمانو چې بنوي انسانو بیره پلا باندې د تا روغ اوس سړید باندې یا نو نا پنا به وخت لا په سړود بیريانو نو زیات ګ بیريانو دې باندې ګان یا باندې ګانو بیريانو سرګشي دا بیريانو د بنديګانو یې ریدل انسانانو نا هانو دېتي پنا شو روکل لا چې بیريانو ما ماګانو وی خړاین شو حاجی خړاین شو آغو اغوی اغوی د پټو له یی شی دی خو موږ ته ما ماګان و راځي ورځي بي خوري له سړې دابم ور کوي اا ناوی به سر کې شي شور وکړان یني پیریان اوسند انسانانو نه یریږي وان نه هم ځوان مو اا د دې ګمانو څنګه چې تاسو ګمان دی خو مشرک سړې د پیری نډیر سفېریږي اوی تا وځونه راغورځي چتا وځونه راغورځي او تا وځګر مولا سره پیریان دي او 200 وصل روبوتان از دې د خلکو ا نو شری پیریانو باندې دا تاسو نه راوځي خو واټ بینک دې پر پیریانو وای کنا امریکا واټ بینک امریکا په کمزوري شي هغه دالې باندې ټوله راوډي او مالدار بشین تا دا نشي کولی دا ټوله غډو سلې دروغي جوړ کړی دي دکانداري جوړه کړی دا او خو دې په دې رضایت دوغه کیږي الله یبا صلیوا دا چې چری باور نه لګی الله یوته او زمان ان نه سما مانگا مساکو اسمان اومن دو مانگا دیلارا دک شوه در سوکی دارانو سخت دوشه لمبو نا مانگا د که ناس توباده دی اسمان نا پزایونو ده ناس دی داوی دو ده دا پارا سوک چه وقتی اوسه نمومی بال آغی لران شغل تیاران او مانگا نبوی گوچه در شری را در شوه پاچ جا جزمگا کی دی یای را دکلی پا دی بانه رد دی دی اسلام زمان نا نیکان نی زمان دی زمان یا فرقې جدا جدا یو فقې مختلفي يو وان نه ځننه او زموږ ګمانه الله نوجزلہ چاږي زبانه کو الله له پزماږي اږي زبانه نكي مي له الله پزماږي اږي زبانه نكي دلر په دیر دکی وان لم ما سمن الهدى بشيګه منګار کلا جوور د قران ایمان مراول پدې باندې هدا د قران نوم دي سوجي ما راوړي په خپل باندې نبه يري د تاوان نه نه د بوجنا زیاتی بوچبه نه یم و انا من المسلمونا او زمنګنا مسلمانان دي و منن القاستون زمنګ نا کافرانی قاسیت از دادونه دي انصافدار ته موي ظالم ته موي کافر ته میچه اسلام راولو نو دي د طلب کو د اسلام ارچی کافرانی دی د جهنم خشاکه والله استقام کو د وکلا کو د رې اسلام باندې سکلې په مې پې دی باندې مان غدقا او په ډيري د لپاره چمبيانو کې په دې باندې و مې اورې ځان ذکر ذکر ربي شو شو واړو مخې واړو د کتاب درخپلنا بوبو زو دلرا احزاب ساقطا جمعهونه د الله دی مرابلې د الله سره نور مددگاران قران کې د مسله د توحید مسله د شرک رد به کېږي جمعه د دې و د الله توحید بیانې شرک او بدعت به پکې نه بیانې وانو لما قام عبد الله شاندارې ارکلای چودری ته باندې دا الله عبد الله نور لوی نه ویلی نبی اسلام باندې یدوه نور نه ښا یدوه جرا بلې الله لرا کادو کریبو یكونونا علیلی بذا چې وې پد باندې را پوند پیریان پد را پون شیو د قران دا وروې دوه پارا یا قریبو شیدا مشرکان چې په نبی اسلام را پوند په ورو دوه لو چ مړ به گو ادا به شو ادا به شو ور سره ادا به شي نو الله دې بچکو قولین نه ما ورته به وشې کا زرا بل مار خپل کوم دغه سره یوستان وای به وشې کا نیم تاسو لا دې zarar نه يسلا وای به وشې کی مالارام دا زاد اوتان چریبانم موم به زید بنای لیکن رسو مار سوال دال لا در ازو چې غلا وګیدا الله د رسوله هغه در اورد جنم دې همې شوی بری که امې شا حتا تر دې کله چې ویني هغه چوادې شي ودا در دې چپې وبشي چې څوک دې کمزوره پې بار دې امداد او څوک دې لګ پې بار دې شميره واوي شي کا ځنه پې کمشي نې دې وي هر راز چوادې کولی شي دا وسره یو ګرځې دې تل را عرب زما مو دا پې دې پپټو باندې نه قالېږي پګه وبون نه خبرې إلا من يرد ذا لیکناسوږي خوږیاله دا ستادینه پاین نو یو یکینندې یسلو کوزي مخې ددنا روسو دنا څکیدار ان الا په مان د لکینه مخې سره تعلق نشته ځان لمبتلا خبر وی لیا لمال د پاره جخکارګین انقلاب له غوري تعال دی رب هیما دا خبره چې ویره سوال حکمونه درخ بلی چې دې سره دې راګیر کړي هرشي پښمار کی ترتیب کی دری اوی آیم ده منصوخ کئی. سورت مزمیلو ترتیب کی دری اوی آیم ده او نزول کی دریم نمبر ده. روز تو در سورت قلم نا. تنگی گئی ما. رفت در دی دمخ کی سره ارګلا چې مخ کی صورت کې د مجرمانو حالت ذکر کړه نو دې صورت کې وایي یا ولا سما یاد کې وزرني والمکذبین اولنا ماده او ما لهم قليلا دروجن ل سزا ور کوم مهلت ولا ور کوم لګاو یا مخ کی صورت کې masala صابې تکړه بدل تاوي پاڅه خلق راغون کا او تنظیم مولا جوړ کا حاصل صورت 10 سورګې طریقه تنظیم خي او ترغيب في یا يا طریقه بيان چي تاسو بيان راغې اپزان دي بي سرا چولې دا بي سرا او قرضا وا مثلا وکا زماں استاد فرمایل علامہ محمد الطاهری او په دې کې به مونږ تا طریقه خو دلته چې وطن تلل شي یو مسله کوي ناسو نه چې تاسو سره کې دارا ولې چې دا زه پنځ پیر کې لګیایم او ما تا ودا شي خلک ناشې لګی پنځ پیر کې شيخ ته خلک ناشې ها ځنه به علامہ جوړ کړی نن هتاو په دما دما کار شروع کی تبدش پین کار شروع کی او تبا لگ لگ کار کی قومیل لیلا پاسا دشپی الا قلیلا مگر لگ دشپی بیستری و پزان ناچه چه بلستن کی پروتی کې بکی دشپی نسبه و نیمشپا او ان قسمن ہو یا کم کردینا قلیلا لگ او زیده لیه یا زیاد کا پدیبانی سم اطلاب ملگرو تا گورا چه ملگری که سمرا طاقت دیغم را در سورتا کوه منګا چې کله درس پاوله رزګګاو نو نیمه ګنټه درسو په دې مورس باندې دری پا ها پسلورم مورس بیارورو بیا ورو زیاتې دو زیاتې دو اوس کومنګ ټول اورزم لګیايو نو ملګرو کی عادت شتوید او کامیابی اوس کیناسته شي طاقت پکشته اوسه رحم نواب کاکا کا کی طاقت باول اورز کی نو اوس خبي تکلې ناشتي دا زیرو ورو ورو حساب آ نو ملګری هغه کوم طاقت راښکله شي اول ورځو کې د ناس ته عدد نینو تبهه ملګری میزاج تا ګوره طبیعت ته دغه مناسبه نه چاغه 40 منټه طاقت لري او تر 3 بیانو کې نو په سبا لا باندې د وخت ته تخته دي نو وای نازرته طریقه دا, دا چې کمزکي بیان کې نو خلکو تا ګوره چې هغه کې د 30 منټه د ناس طاقت ته تا نوتر د پینځمې نن ټبیا نو کله پینځمې نن ته گیپ لري دا چې په سباله نو په دو وختو براغلي بل اورز لو وګید د دو منټو زیات طاقت پیدا شي دا چې بل اورز بیا زیاتو بیا زیاته وا بیرتهان چې دا تخته وجه دغې هاه بیان ته منګه خپل مشر راولو غله دنیا را, را روانې زه غويله د بیان چل ور دی شیخ القرآن رحمت الله علیه چې وراغې نوول الکانو ته د کلیلې لکانې راځم خلک لغوي ته قران شروع کوم او قران چې ورته شروع کوم په داسې طریقې باندې چې هغه زې کم جوړ کم زې درس کاو ناغي کې کی مخکتم کې لګولې وادي د تیر طرف د دې طرف د دې طرف څ چار چاپېره او لاتینونه پکې ښیو تپوس د تپوزګوې داولې جی ودا دیو جنا چې خلک خو بدنامه ډیره لګې کناه مسله چې په دې کې په باندې خلک بدنامې لګې نې دا مې زګلګولې چې په دې لارو خلک زیو کې کې را ته ګوري ها چې الزامونه لګې بیا د دې غو په دا خیالي چې د انسان سره کمرې کې چې ګوتې ور کوي سور سره کوي بدا مل ور سره کوي څه دې کې نه دي دا بدنامي او خلک لګې کنه نو یما دا چلوکو یو کال پورې ما به دا درس کو یو کال پورې غویتم کلمونه په دا غوي لمه کا دا مخفل ور لګېستل پږی کینو مالبم دې د پاره لګې دامه واری څلا ویلا نو ما ورته اسماء الحسنا خودل دا الله نمونه او دغه یو یو معنی به مې ورته خودل ان شینې ته د سما د ټکا درس شروع کی چې خا کم دې کې درس نشوي ان ته به بنیاد نه کار کې کده بنیاد نه کارو نه کنه ورس به دوران کړي ها نو دا کار مې وشوروک یو کال چ دویم کاله شو نوبیاه ملګرو به ما دوي چیر درس بکاو د قران وې ما به چې سید درس به شروع کو خو ما درس نکاو ها شاه منصور کې کو کام اولی به درس کو او هغه باندې شیخ القرآن رحمت الله علیه درس شروع کړو درس یې شروع ک چې در درس شروع ک او درس یې به شروع ک نو هغه وی ما درس چل نه راوی زیاده کې شیخ القرآن رحمت الله علیه دکانو دوکان تا او دکان ته وته او کوکامولی چې بولراته او هغه دکان کې کوکامولی چې په درس طریقه خود لا شاندار درس بکې هغه ته به درس طریقه خود هغه ته کوکامولی چې په شیخ القرآن شاګرد دی, دی آغا او چې کوم کسان گواهان دی هغه زیاده کېو سمسته تاسو یې وکي ابو داغانو سمستا ا او هغه او شیخ القرآن رحمت الله علیه به ورته قرآن خود او شیخ القرآن رحمت الله به درس نکوه خسیرت دغه تریقه بانده علکانو ته اسمای خسنا خودل چه کلو شا منصور که ختمو شیخ القرآن نحمد الله لیوه او خوخت ختملا آقا با اده قرآن فضیلت بیان که اده طول قرآن خلاصه بیویلا چې خلاصه بیویلا خلق تالیبان باریان و طالبان به شیخ تراجم شو وی جیتو قرآن منگتویتو با ده قرآن در سورو که هاوی مای نازل آوزگارنی مزه تجارت کما زما تا مقصد چې دوی خود په بیا و در شروع کنده چې نه شروع کوم ها چې ده شان ملګری خو کامیاب شو بیا ملګرو تا ما زما په کلی کې یو لسما بکی ده د بابا پنن باندې ها نو یې ما ملګرو ته ویښه تاسو وی. نوی با څنګه چل کاوی نو یو بکی وی چې زبا جنگ جوړو مې مار دې چې تنه تنه ته پېل شوی بلنا می تا پوسو ک چې تبس چل کې وې زما لوخي ماتومې مار چې تم پیل شوی ټول می پیل کړل هاه یما چې د advogado لخوا نو تاسو پیل شوی وی ولې وی جنگ باندې کوي مصاله کې بجنګ نه یی مصاله چې کوي نو دا به پډیر نرمان داس کې داسې طریقې باندې کوي یو لسمه جرات کوي ورته رانی جديده خو یو خلل تا خېما چل بدای چې زبدل ته ډوړې په کم په خپل کور کې او تاسو به ټول راځي زبر ډوډۍ په خکه ما تاسو به ماکر ډوډۍ خوړی چې کله کور ته زین په شونډه پوره بخار یم گئی او شونډه وو چې کوي مور پلار ته وای چې موږ ډوډۍ نه یا به یې ولا سمه ختمې ده بابا پنن باندې او یا موږ ډوډۍ نه خوړو ا نو هغه چې کور کې به آلو ویلې د شیخ القرآن رحمت الله علیه والخبل ډوډۍ به دا چیکاره کړي کړي زکر هغه مسئله دنیا تور رسیدا او کسانو که دول چه کل بنا وقت شو یو ولس کسانو ک دولس تقریبا چیکله بنا وخت شو میو الامیر مقرر کړي او یو یو تن به کور تر سود شپي چې امیر به پادشان امیر به بیا خپل یوازې کورته دادر پارا چې لار کې ورته سوګ ضرر ورن رسي نو چې ډورې با کلا وی ما زغه یو خړه کورته بیا لاړل آغې به مونږ ډوډۍ نو کړه تاسې یول سمور کوې د بابا نو پلار به وی زنه ورکوما هغه ډوډۍ یوخره مور د وی یول سماده منګا د خدای ملکي کمنګ یول سمور کړه د بابا هغه ډوډۍ یوخه تاسو بیا په لاره خبره باندې چینې ای پلار به راغې شیخ رحمت الله له دی وی وی وګوره د شاګردان دی دदर्शन به د په ډوډۍ نو فریزان او دا راشن په دوه پېشي ویری ورانه جوړ کړې دی شیخ رحمت الله له بوی چې ما و پد باو کچل که تاسو ولې د پلان نه مانی دا هم پلان دې ادبې کوې احترامي کوې وینا نه کته زمونږ استاد موږ مسالې زګړې ستانه دا الله نه بغیر د بل چا په نوم دا کفر دی حرام دی کډوی ورکه پدې کې موږ ستان نه مونږ کته زمونږ استاد ما و کله کړي کوې یګړي بمیو ها ای با خبرو کلاوي قسم په خدای موږ به داش داش یو کې موږ پا دی طریقه بانی یولسه ما ختم شوا پا بل کال بانی دا سی بل بیداتو بل شیرکو دا چی شی ختمه داو په طریقه طریقه په نمبر نمبر او بیا پا دریم کال بانی بستا بیا بیانونه بکې او سلورم کال بانی بیا ستانوم خورشی پینزم کال بانی بیا تقریرونه او جلسه و مناظری بی تقریبان دا یولس اوامر ذکر کهی یو او امر قم دویم انقصه دریم ورد او زد عليه سلورم ورد للقرآن پنزم وزفور اسم ربك او وما فتخز هوكيله او تم وزبر او نهم واجرهم او لسم زرمي یو لسم محلهم تنجيم ولا جور کا دا يولسه يولس, يولس أوامير دي دا يولسم زوان شوي کچري داتا پا خفل مل کی راوستل خفل زان کی دي را وصل یا المزامي الله اذان او چا او یا غلیه ناستا دو مانی اه ای غلیه ناستا قم با زال لیله دشبی الا قلیلا مگر لک دشبی نسو و دشبی اون قوسه یا کم کم نه د دینه قلیلا لګو او زیادله یا زیاد کا پدباننی ملګر وتا ګورا ورا تلل قران در دیلا اولولا قرآن واضح واضح واضح و یعنی لگ لگ ورتوها یا لگ لگ و مطلب پویا کوه ترتیل دا صفت دا معنیو دی حادی راله لو او ایدا غنه دا او دا ادغام دی و پلانه دا غیلی زور ورکو ان سنو القیال ایگا قولن سقیلا یقینا منگا درکو تا تا وینا درانا درانا وینا خدا دا چطبتی سقوالی نا قران به ورت تخه او لحاظ بم پتاړی یر قران لراغلیو ما لحاظ بم پتاړی ها ورت دادرا نہ وینادا پدی کی بت ته حملو برداشت کی اننا اشیا دللی یقینن پرده کی دلش بی هی اشد دو داډیر سغدی ود انم پپمالو لکی یا موافقت دزړکی واقو مو کیلا او سغدی د وینا د شپي ویناخه اثر کی زکه صرف د بل پراناخ کاری نورسا نخگاری شور شغب نی ندینسان زلطا ویناڈی رخا کزی گی شپینا بکار شورو که این نالکا فی النهاری یقینن تالا را پورس کی سبحان دویلا شغل لی دیات واسکوریس مارب بکا پا پینزم کالبانی و بیا جلسی و تقریرون کې که پینزم عمر واسکوریس مارب بکا یاد کنون در اقبل پا خپل آجتونو کی یا په میدان کی خپل آجتونو کی یاد کا وتبدل الی ددیلان او ځان وشلوه د مخلوق نه الله ته ځان شلوه لوبانی د خلک نه جداشه الله ته ځان کا پشپغم کال بایکارد بکه جماعت د منظم کو غلط خلق دتیو خل او بیا سم شویم رب المشرقي وال مغربی ها پالای ته ما رب د مشرق او مغرب دی نشته سر ګون کې بی نا قاتخذوا وكلاء نشغل را ذمہ دار واجبره پیران دي غوسکل جگړاي تر اودل مليان دي غوسکل صبر kawa الا ما يقولون باسبانچ وای نہم امر واجرهم اجرا جميله پرې د دې لپاره پر خوت لو خیسو لسم امر وزرني والمكذبين پرې د مال را درو جنولینامه دي خوند ما لاري دیلم خوند نعمتو وَمَهِلُوم قَلِيلا يَوْلَسَمَامَر مولا تورکا دیلارلګ من کرا ان کالن زابونه د شر مولودي او جهنم دی د سزې دو دی جهنم دې وَطَعَامَن وَخُرَاقَ زاغوسَت این خوند د تکلیفونه دې چې مړی کې بنخلي او عذاب سخت يوم در جفولار دو کلا چجړق بوې زمګه او غرونا او شی ب غرونا په شان ډېر بشکر علیگو منگا تاز در رسول گواب پتاسو بانده سنگچر علیگل امینه فراون تا رسول خلافو که فراون در رسول امینی واقع لرا پنیول او ساختو بانده پکی پتا تقونه از ترنگی بابا شیطاسو که کو برمکم یا من د سزاد آغا ورزینا چیشی با معشومان بودا گانا اسمان با ورون که پتا آغا ورزا دا وا دا درو بل کی دن کی یقینا دا پان دي دا چا ج کوغه ودنی سره خپل تلار یقینا راستا پتنظیم کی خلق تقسیم کا سه خلق بدازی چاغه درس د قران کې سبا تجارت کې هغه پتنظیم باندي لګي سملګری بدازی چاغه به جهاد کې ککور کی, کی درې تنه یي نو یو مجاهد کا یو د قران مدرس کا او یو تاجر کا زمو استاد فرمایل علامه محمد وشیخ القرآن نور الله مرقده موږ له کور کې تنظیم جوړ کړی دی یوی د قرآن درس د پاره وقفه کړی دی او یو مجاهد مې او زرونه دې تجارت د پاره موږ کور کې تنظیم جوړ کړو یې ان ربکا یالمو او زمارو نه ما سره خیمندات کوي په هر کار کې مې جره مېره اغا د خلکو نبیات اپوسوګه چې د ملک د پاره سمر قرباني کړی دی سمر وی مجاهد د ملک د پاره تشوي دی ए नरा बगा यगिना नदरसा पुइगी चियगिना तोदरीगिन हा अद नाम इंसुल सलेल कम ददरी मिसी द स्पिनन व निस्बहु निमद दीन व सुलु सउदरी मैसा व तवाइफदु मिनल लजीना मका एवडा ला दाग सनाचि तासरदी अल्लाहन दादकड लाश पावरादम अलिमा पुय दे अल्लाह अल्लाहंतू सुची ता सु ताकद नलरई दटोलि शफी اقراو ما دیسر مینه القران ولولا راځه اسان وی تاسو د قران یو مدرس د قران کا یره وی مال خو د درد چل نه راځي ها ما سره تفسیر نشته یته یسر من القرانی وی چې کم نه یاد درته یاد دی خو موږ تاسو درس وکا درس مه خوشی کوی دا تاسو نرتب له دا تاسو کوماله کو استادم د لالشی خو ته یسر من القران بی چې کم زول درته یاد دی غزول بیا بیا خو د قران درس مپریدا نقصان دا چې چه ده دا قرآن درس ده دا نقصان نده چه تاله خون قرآن ندرزی علماء پویده انسان سیاکونو من کم دا چې وی باستاسونا مرده بیمارانه و آخرونه نورکسان یدریبونه فیلار ده سپر وزی پزمکه که یفتغونه من فضل الله لطیبه فضل ده الله هغه به مال پیدا کوي په حلال طریقه په تنظیم تنزیم بیلگه او دریم رکن و آخرونه یقاتلونه فی نور که چې جنگ به کوي په لارې د الله کې مجاهد به کوي پاک رسول الله عليه السلام د قران درس مونږ کوي ورکې ځکه ته پاکي جوړه لا ورکې ورک یا لا لا ورکول کويستا اجه مخکې کوي ځان له راستنی کې وبم مهي اغه لارې د الله سره دا لا غورره او لوی له باجر کې بګنه غواړي د الله نه یو کې نن الله بخون کې مهربان دی صورت کې طریقه د بیان خدا او طریقه دا تنجیم خودلان دا بول صورتو یکو بسید او زباس بسید وَلَا دَمْنُن تَسْتَقْثِرَو وَلَا دَمْنُن خَبَلْ عَمَلْ مَزْبَتَا چه ما دومره عملو کو دومره میزان اکڑو دومره میزان ستڑه کو تاستاکثیر چه دیرگنی دی عمل لران یا زیاده پدی دن پدی بانی دنیا لران دنیا پی زیاده دنیا پی مزیاده ولی رب بکا فاز بیرد اخبال رب دپارا صبر کوه زکا مساله کی تکالیب برازی فا ایزانو قرف ناکور کلای چهوازو جش پی لئی که فظالکا یوم ازین یوم ناسیر ندا پدا و رسکی و رس بوی ساختا فکافر و بانی غیرو یسیر زرنی پریدماو من خلق تو احیدہ آسو جی پیدا گل تشتور